Dnes se, se budeme věnovat textu a té části textu, která se zabývá meditací na formu, čili na tělo. Mluvili jsme o tom, že... Dech je v buddhistické tradici do velké části dióze považován za nejpříznivější objekt meditace, protože dech vlastně ilustruje pro ty, kteří ho znají a jsou vědomí, jak Tělo spolupracuje s myslí. Dech se mění podle toho, jak používáme tělo. Dech se též mění podle toho, jak používáme mysl. Proto je to nejpříznivější objekt vlastně k sebepoznání. Protože sebepoznání je poznání mysle a na na které je mysl vázaná. Mysl, která není vázaná na tělo, tu těžko poznat. A normálně v budistické tradici my neinterpretujeme nirvánu jako stav mysli. Ovšem, jsou tradice, tradice, o které jsem se zmínil, jogačára, tento text patří do tradice, jogačára, která vlastně tak dělá. Na každý pát, ať interpretujeme jakkoliv, osvobození a pouta, závisí samozřejmě na mysli. Tělo nikdy neosvobodíme, protože tělo musí zemřít. To, co se zrodilo, musí zemřít. To je zákon. Nikdo nemůže jít nad zákon. Jediná skutečná meditace je zákon pochopit, proniknout, si uvědomit. To je náplň vysvobození v jose. Aby jsme to udělali, musíme mít samády. Samády znamená vlastně doslova správné položení mysli, adhana znamená pokládání, správné položení mysli na objekt. Co je objekt? Tělo a mysl. Proto máme ten předkrm, aby jsme pochopili, co je objekt tělo a mysl. To je pět agregátů. No a těch pět agregátů vzniká díky příčinám a podmínkám. No a v tradici severního budismu zaniká vlastně přirozeně, spontánně. A to v každém okamžiku. Meditace na dech je právě meditaci, kdy my si toho můžeme nejlépe být vědomí a si to uvědomit. Proč? Dech, jak text jasně vysvětluje, je vlastně element větru. Ten, kdo chce Chytit element větru jistě dojde k frustraci, protože nikdo ten element větru chytit nemůže. Ale přesto ten element větru v těle vlastně všechny procesy řídí. To, co věda nazývá nervový systém, to je též v výroze buddhismu, to je element větru. A to je, co přináší pohyb, co přináší myšlení. No. A poznáním toho my pak můžeme poznat i to, co toto všechno přesahuje. Ale to, co přesahuje, to, co je, nemůže být v protikladu. To je nedualistická filozofie. A yoga čára patří do nedualistické filozofie. Mahayana je učení, je nedualistické učení, které tvrdí, že my můžeme, jestliže pochopíme důsledek, my můžeme tež Pochopit na základě důsledku můžeme pochopit i příčinu. Pro tento text, jak jestli jsme četli opatrně tež, ukazuje, že my nemůžeme mechanicky dělit jeden stupeň praxe od druhého. Jeden stupeň praxe vede přirozeně k druhému stupni praxe. Čili můžeme vidět praxi od konce, můžeme vidět praxi od začátku. Jestliže ovládneme jednu část praxe, samozřejmě se nacházíme v druhé části praxe. V čínské tradici mluvíme o praxi a svědectví Jestliže máme svědectví praxe, automaticky se posuneme dál. A ráno jsme vysvětlili šest nebo sedm tradici terváda, jedná se o stejnou věc, sedm takzvaných bůmy, dalo by se říct, základu poznání, Objektu osvobození pro buddhisty je to nirvana, v nedualistickém smyslu takovost nebo prázdnota. A na základě poznání techu můžeme toto dosáhnout, jestliže máme šest základů, o kterých jsme mluvili. Hm? Základ šamaty je vy... Jsou tři základy. Počítání, což znamená praxe bdělé pozornosti vůči dechu. Jestliže máme bdělou pozornost vůči dechu, automaticky můžeme dech sledovat od začátku do konce. V našem případě, jestliže meditujeme tuto hlubokou praxi, pak. Každý dech je spojen s mezi dechem, mezi nádechem a výdechem je mezi dech a výdechem a nádechem je znova mezi dech. Ten mezi dech je jemný. A jestliže mysl se zabývá tím jemným, no tak se stává tež jemnou. No ale to jemné přijde Tež, jestliže se zabýváme jednou nádechem a výdechem a pozorujeme tak, jak je popsáno v tervádové tradici, tento nádech a výdech na jednom místě, které se nazývá Anapána Nimita. Nimita znamená znak. Aby vznikla mysl, musí být Znak, obraz, to je důležité pochopit. Když je obraz, tak je počítek. Jestliže není obraz, jaký počítek bude? Třeba <laughs> sám experimentovat, vidět jasně. Hm? Jakmile máme obraz, je počítek. To vnímání obrazu a počítky, tomu se říká formace vědomí. Hm? bez v nich se vědomí neformují. No a aby se vědomí formovalo, musí tam být pozornost. Hm? Aby tam byla pozornost, musí tam být vůle. Hm? No a když je tam pozornost a vůle, tak tam bude rozlišování. A jsme v pěti agregátech, a těch pět, těch pět agregátů má své příčiny a podmínky. A ty je třeba pochopit. A to je to závislé vznikání. Proto text vysvětluje též příčiny a podmínky dechu. Hm? Ty je třeba též dobře pochopit, protože když něco pochopíme, je to tím, že pochopíme příčiny a podmínky vystání toho, co zkoumáme. Jinak my to, jak, jak jinak to můžeme pochopit. Jiné pochopení je založené na našich představách, ne na věci, tak, jak je. A právě praxe buddhistická je praxe poznání věcí. Věci znamená, jak už jsem vysvětlil, vastu, co znamená základ. Musíme. Dobře poznat základy naší zkušenosti, aby jsme poznali obsah. Jestliže neznáme základ naší zkušenosti, nemůžeme poznat obsah. Hm? No a ráno jsme vysvětlili těch šest stupňů nebo šest základů poznání dechu. Hm? počítání, sledování a pak položení mysli na ten obraz, který jsme spevnili praxí koncentrace. Šamata je praxe koncentrace. Koncentrace vede k utišení. Jestliže mysl je utišená, může zkoumat. Když zkoumá, odvrátí se od strasti. Když se odvrátí od strasti, získá čistotu v stejný systém, jenom jinak vysvětlit. Jestliže yoga je odvrácení od strasti, pak, jedině tak, pak eh, aktivita mysli může prestat. Aktivita mysli znamená ulpívání na mysl. Aktivita mysli nemůže prestat. Bez myšlení my nemůžeme žít ale ulpívání na myšlení přestává. Stejný postup v yogačáře. Aby jsme neulpívali na mysli, musíme mysl poznat. A mysl je základ osvobození, mysl je základ našeho otroctví našich pout. No a teď, když poznáváme mysl na základě dechu, vysvětlili jsme, je to proces zjemňování dechu. Hm? Ten proces zjemňování dechu se odehrává tak, také koncentrací a též moudrostí. Když máme koncentraci a moudrost, pak spojené pak můžeme udělat průlom. Jestliže není koncentrace a moudrost spojená, nemůžeme udělat průlom. Nemůžeme pochopit zdroj strasti, konec strasti a cestu ke konci strasti. Proto čtyři reality jsme vysvětlili. A teď přijde vysvětlení toho, jak pracovat s dnechem. Jestliže jsme pochopili čtyři reality, my máme bezprostřední zkušenost objektu osvobození. Mluvili jsme o tom, že objekt osvobození není skutečný objekt tak, jak my ho známe, protože na ten objekt nemůžeme pověsit mysl mysl ten objekt nemůže chytit, protože nemá he, žádnou, he, není dán manipulací, fabrikací. Ty fabrikaci, to jsme řekli, se říká vykalpa. Hmm? No a z hlediska buddhismu, my, bytosti, my máme sedm druhů vykalpa hmm? no a tím pádem žijeme v nepohodě. My máme vykalpa toho, že existuje něco samo o sobě. My pak věříme na rozlišování na základě toho, že něco ve světě může existovat samo o sobě. Pak máme ulpívání a nechápeme, že to ulpívání je založené na mysli samotné. No, a jelikož máme ulpívání, máme já. A jelikož máme já, máme ego, máme to, co si myslíme, že v ego patří, je moje, patří mě. No a tím pádem, když máme tyto vykalpy pak věříme, že to, co je příjemné, to je skutečně příjemné a zůstane vždycky příjemné. To je iluze. To, co je nepříjemné, je skutečně nepříjemné a zůstane vždycky nepříjemné. No a to, co Není ani příjemné, ani nepříjemné, toho se straníme jak vší. <laughs> hmm? Proč? Protože když přijde neutrální pocit, nejasný pocit, tak buď letargie spánek, anebo hledáme, hledáme, hledáme, co by jsme mohli chytit. Lepší něco chytit, a když už se nedá nic chytit tak aspoň nějakou tu nelibost no a tak to se říká samsárické bytí první, abychom samsárické bytí prvního musíme pochopit A to je jediná cesta, protože ze samsárického bytí se nedá utéct. Arahat Rahat taky žije v samsárickém bytí, ale žije vědomě. Budha též žije v samsárickém bytí, ale žije vědomě. Budha má, má též pět agregátů. Všichni arahati mají pět agregátů ale nemají pět agregátů ulpívání, mají pět agregátů osvobození. To je ten veliký. No a aby jsme to získali, těch pět agregátů osvobození, musíme, jestliže pracujeme na dech a chceme praktikovat podle buddhistické Budistické představy, musíme projít 16 cvičeními. Tyto 16 cvičení tedy je praxe za čtyř základů bdělé pozornosti. Jak vidíme, všechno začíná bdělou pozorností, počítáním, no a nakonec také dělá pozornost jde do uvědomění. Uvědomění je moudrost. Ale uvědomění musí mít základ v samády. Jestliže nemá základ v samády, no tak to nebude osvobozující moudrost. A v samády je správné položení mysli na objekty. Na objekty jsme zjistili, když jsme je nezjistili, no tak ne, v nich budeme vidět něco, co tam není. A v těch objektech se právě nachází vysvobození. V joze se to vysvětluje jinak na základě gun. Když pronikneme gunami, pronikneme prakriti, když pronikneme prakriti, pronikneme svět, když pronikneme svět, poznáme to, co se nemění. Ale to, co se nemění a to, co se mění, nemůže být z hlediska buddhismu něco, co je od sebe, radikálně odlišné. Protože limit světa je tež, nebo hranice světa jsou tež hranice Mirovány. Nemůžou být svět a Mirována nemůžou být odlišný, nemůžou být stejný. A to je tajemství života. Ani, ani tak, ani tak. Jestliže Mirována a. Svět je jedno, no tak osvobození není možné. Jestliže jsou od sebe rozdílné. Osvobození teď není možné. No a to je skutečný stav ani stejný, ani rozdílný. A tomuto stavu se říká nedualistickém pojetí, budistické takovost. Hm? Takovost není ani tak, jak si představujeme. Proč není tak, jak si představujeme? Protože to není ani existence, ani neexistence. To je hluboký význam závislého vznikání. No a teď jdeme k dechu konečně. Před krm. Je jasně servírován. Pokud ten předklem nebude jasně servirován, my to hlavní jídlo těžko pochopíme. No a teď máme předkem a přeložíme vysvětlení. Někteří z nás mají potíže s angličtinou a ten český text. I ten anglický text občas používá slova, které vůbec nejsou jasné, protože autor se snaží často vytvářet svůj vlastní jazyk. To není standardní buddhistický jazyk, ale jeho vlastní jazyk. To není špatný, no, ale je to jako občas to dochází, pokud nemáme originál, no, tak můžeme lehce to misinterpretovat. Takže já to přeložím, Když meditující poznal čtyři reality, tedy čtyři patry, čtyři pravdy, hm? kdy je pozná čtyři pravdy? Jedině tehdy, jestli jeho objekt je ten objekt, který přesahuje svět, pak pozná čtyři pravdy. Jestliže jeho objekt není objekt, který přesahuje svět, no tak nepozná čtyři pravdy. Proto, jak už jsme se zmínili, čtyři pravdy nejsou vznešené, ale osoba, která je poznala, ta je vznešená. Protože ta má přístup k tomu, co jde nad tento svět. To je pravý smysl duchovní vědy. Poznat to, co skutečně jde nad strast. K tomu je duchovní věda, aby to člověk poznal. Jak to vysvětlíme, na tom tolik nezáleží, ale princip je stejný. Musíme poznat to, co svět přesahuje, aby jsme poznali to, co svět přesahuje, musíme poznat svět. To je yoga. No a teď tedy... Tím, že poznal čtyři reality, on vykořenil to, čemu říká attributes that are to be dispelled by the past. To je vyloženě misleading. Co znamená to prostě klešas, ty nečistoty vědomí. Ty nečistoty vědomí jsou v cestě žáka, jsou postupně vykoreněny. A my můžeme vykořenit, to je důležité pochopit, my můžeme vykořenit nečistoty vědomí pouze, jestliže objekt, který se nám vyjeví v mysli, je objekt vysvobození. Objekt vysvobození je objekt vysvobození, protože se na něj nedá ulpívat. Jestliže na něm ulpíváme, z hlediska jogy, no tak to znamená jisté nepochopení. Proč? Je to objekt osvobození, protože na něm ne, nemůžeme ulpívat. Jestliže na něm ulpíváme, no tak Něco není v pořádku? Hm? To je hluboký význam buddhistického učení. To neznamená, že buddhisté všichni eh, eh, eh, eh, znají skutečný význam buddhova učení, no ale je to tak. Mirována je objekt vysvobození, protože když tento objekt vidíme, vykořeníme nevědomost. A nevědomost je právě daná chtíčem a zlobou. To neznamená, že my, když jsme viděli ten objekt osvobození, nemáme v sobě ještě semena zloby a chtíče, ale vidíme je, jako sen. Člověk, který neviděl objekt svobození, je nevidí jako sen, je vidí jako skutečné. A tak, když chtíš, tak pohádný, když zloba, tak pořádná. No a z toho pak je svět na rubi. Ten, kdo pozná, Objekt osvobození, proč vidí tyto zašpinění mysli jako sem? Právě proto, že vidí, že ten objekt není objekt ulpívání nebo není objekt zloby. A to je uvědomění, to je probuzení. No a pak může pomáhat i druhým, že redukuje jejich chtíče a zloby, protože když je sám nevidí jako něco skutečného, může pomoct druhým, který je jako skutečné vidí. Takže jestliže jsme viděli bezprostředně, tomu se říká abysamaja, objekt osvobození, hm? pak jsme odstranili ty překážky, hrubé překážky, které vlastně tvoří tu host v našich, než zašpinění vědomí, dělá je tuhé. A to je co? To je Ulpívání na skutečnosti nějakého ega, které existuje nezávisle od pěti agregátů. To hm? tomu se říká sadkája držty. Hm? Jestliže jsme odstranili a držty, pak jsme odstranili pochybnosti. Už nemůžeme věřit v to, že Existuje jeden princip, který vytváří všechny principy. A tež pak nemůžeme věřit v prázdné rituály. No a tím, že nevěříme v ego a vidíme jasně neexistenci ega, no tím pádem ty naše zašpinění mysli budou mít úplně jinou skutečnost. Zašpinění mysli přijdou, ale jakmile přijdou, hned odejdou, protože my je vidíme jako něco neskutečného. A to je výhoda probuzení. Výhoze stejný princip. Co je skutečná yoga? Že vidíme ty zašpinění Mysly a těla jako něco, co není skutečné. Pak je můžeme tolerovat v sobě. Když je tolerujeme v sobě, můžeme je tolerovat i v druhých. Když nejsme schopni je tolerovat v sobě, my nebudeme tež schopni je tolerovat v druhých. A z toho vzniká z malého chtíče, velký chtíč, z malé zloby, velká zloba. No a z toho je co? Strachy, deprese, agrese, starosti. Život ve starostech a v depresi je život bez uvědomění. A tedy potom, co v tomto textu, protože nemůžeme oddělit výsledek od cesty, proto když poznám eh, přímo objekt osvobození, hm, no, tak může ty cvičení Použít a vidět je jako celek. Jedině, když poznáme celek, my můžeme se osvobodit. Když nepoznáme celek, my se neosvobodíme. Proto první jasné pochopení procesu osvobození, pak ty cvičení, které k němu vedou. Čili my můžeme se dívat na věc z obou stran, z příčiny, a též se můžeme dívat na věc z důsledku mechanické myšlení je náš nepříter. Díky mechanickému myšlení my se stotožňujeme s našimi libostmi, nelibostmi a na jejich základě my reagujeme na všechno, co se děje uvnitř a venku. No, a tak začíná první praxe satová sati satová pasasati. Dýchá se v dělosti, nadechuje z vdělosti, vydechuje z vdělosti. To je počítání. Tím pádem jeho mysl sleduje každý proces nádechu a výdechu od začátku do konce. V našem smyslu tež to, co je mezi nádechem a výdechem, mezi výdechem a nádechem. Tím, jestliže dáme pozornost na tuto mezeru, no tak naše mysl, protože pozoruje to, co je jemné, se sama stává jemnější. A pak ten hrubý dech, nádech, výdech, jestliže máme jasnou představu toho, co je jemnější, jde do pozadí. Hm? No ale, aby jsme tak pracovali účinně, potřebujeme už mít jistý základ v koncentraci, jinak to bude těžké. No a teď, aby jsme to lépe pochopili, učíme se tež ráno hm? a vidíme, že ty energie, když Nedýcháme, jsou tam taky. Když dýcháme, jsou tam, když nedýcháme, jsou tam. A když nedýcháme, se stává jasnější, protože to rozptýlení nádechem a výdechem tam není. Takže první stádium, to počítání je zde vysvětleno, že meditující s bdělou pozorností se nadechuje a meditující s bdělou pozorností vydechuje. To je první stupen. To je to počítání. Pak, když nadechuje. V Páli je to trochu jiný. Můžeme si to zopakovat v Páli, aby jsme viděli. Vlastně se jedná o stejnou věc, ale je to jinak vysvětleno. Digam va asasanto, digam asasamity ty Rasam va asasanto, rasam pasasamity pajanáty. První dva cvi, dvě cvičení, které jsou vlastně jedno cvičení. Když nadechuji a vydechuji dlouhý dech, jsem si plně vědom, hm? to je, co on eh, překládá jako authentically experiences. Hm? Já nevím, jak to je v češtině. on eh, je to prostě vědomně, znamená hm? vědomně hm? si je vědom, že nadechuje dlouhý dech, nadechuje krátký dech. A tady je ale řečeno end, co znamená a, ale to je blbost. Bohužel. Proč? Protože nemůžeme nadechovat a vydechovat dlouhý dech a krátký dech najednou. Buď nadechujeme, nebo vydechujeme, můžeme nadechovat dlouhý dech a vydechovat krátký dech, hm? ale nemůžeme nadechovat a, a vydechovat e, dlouhý a krátký dech na najednou. To je třeba pochopit. Hm? Ovšem tady je věc trochu komplikovaná, protože my nepozorujeme jenom nádech a výdech, my pozorujeme tady mezi dech. A text vysvětluje, jestliže nádech je dlouhý, ten mezidech bude krátký. Jestliže ten nádech je krátký, ten mezidech bude dlouhý. A to je důležité pochopit. Proto první přijde dlouhý dech, pak přijde krátký dech. Jestliže koncentrace se lepší, dech se zjemňuje a krátí. To je třeba pochopit. Ve stavu samády dech se krátí, když dojdeme do čtvrté diány, tak dech přestane, Aspoň ten hrubý dech úplně přestane. Tady necítíme nic. Tady ovšem můžeme dále cítit, ale tady necítíme nic. To znamená, že jsme vlastně zvládli meditaci na dech. Jestliže dech přestane, automaticky mysl má tendenci přestat. Hm? To je důležité pochopit. Když dech přestane, mysl má automaticky tendenci přestat. Samády mysl přestává, ale stále jsou tendence k myšlení. Když. Eh, Dech přestane, tak ty tendence k myšlení pak jsou úplně minimální. Jestliže zastaneme staneme mistry meditace, no pak už vůbec neexistuje. A poznání stavu bez mysli je důležitá část jogy. Co se týče tradice yogačára, je to vlastně základ pro. Hlubší pochopení mysli. Co je mysl bez mysli? Paradox, svět je paradox, náš život je paradox, ale my automatickým myšlením si myslíme, že to, co se nám zdá, je pravda. A na to je joga, aby nás z tohoto omiru vyvedla. Takže když vědomně dýchá dlouhý dech, je si vědom, že vědomně dýchá dlouhý dech, když krátký dech, tak si je vědom, že dýchá krátký dech. Když to dělá, automaticky jeho počítání jde do sledování. Je si vědom za každého začátku a konce dechu a Celé té periody mezi začátkem a koncem je si plně vědom. Tež hrubého dechu, který jde nosem, a tež jemného dechu, který prochází celým tělem. Tento počitek jemného dechu můžeme spojit, jak už jsem říkal, s počítkem tepu, protože krev, koloběh krve, je tež vítr je element větru. Nic jiného. A to se napojuje na proces roztahování a smršťování. Proces roztahování a smršťování je život. Je buddhismu, se to nazývá life faculty, jivitendriya. Schop, schopnost života. My žijeme, protože máme schopnost života. Až se staneme velkými yogími, jako Buddha, můžeme tuto schopnost života vědomně hodit ven. Vedu Maga, máte krásný příběh, kdo si pamatuje, Jeden nich umírá, povídá chátelům. Viděli jste někoho umírat v sedě? Jo, viděli. Viděli jste někoho umírat v leže? Jo, viděli. Viděli jste někoho umírat ve stoje? Viděli. Viděli jste někoho umírat v chůzi? Jo, to jsme ještě neviděli. Tady je Čankamana, udělejte čáru. Ano, zmešení. Udělali čáru. Když došel k té čáru, na tom místě zemře. Hm? To je, jak to dosáhlo. Perfekci v meditaci na hm? To je velká yoga to ještě nějaký pátek potrvá, než se tam dostaneme, ale je to možné na základě právě meditace na dech. No a teď, po tom, co takto sledujeme dech a vidíme celý ten proces od začátku do konce, potom, tretí cvičení je sabaká je, pati se mědí, a se se sámi ty shikaty, je, se a ty shikaty. Učím se, zajímavé je v tomto textu, každý, jak vidíte v komentáři, každé cvičení je s tímto sykaty. Učí se v každém cvičení. Ale v páli se učí jenom, když se dostane do stádia, že pocituje celé tělo. Pocituji celé tělo, já se nadechuju, pociťuji celé tělo, já vydechuju. V Páli tradici, jestliže čtete Patisambhina maga, Vysudimaga, je to vysvětleno, je, celé tělo je vysvětleno jako tři těla. Jestliže sledujeme každý nádech a výdech, hm? tak sledujeme tělo dechu. Jestliže ho sledujeme na jednom místě, hm? tak v tom přesto, že jednobodovost je na jednom místě, začínáme si být vědomí i celého těla. Přestože koncentrace je na jednom místě, jsme si vědomí celého těla. Zůstává na Anapána Nimita, ale jsme si vědomí celého těla. A z hlediska buddhismu, kája, tělo, mysl je též tělo, protože mysl není jedna, ale skládá se s z... mysl, která jde k objektu, se skládá z mnohých, mnohých mentálních faktorů. Stejně tak jako tělo se skládá z mnohých částí, mysl te se tež skládá z mnohých částí. To je třeba vidět, a ty části jsou přesně popsané. Hm? Žádná mysl nemůže existovat bez počítku, žádná mysl nemůže existovat bez vnímání, žádná mysl nemůže existovat bez pozornosti, a tak dále. A tak dále. Žádná mysl nemůže existovat bez vůle, bez formací vůle, žádná mysl nemůže existovat bez rozlišování. A jsme v závislém vznikání. Hm? Proto, kdo vidí závislé vznikání, nemůže věřit, koby to ergo Já myslím, proto jsem. Já myslím, proto je myšlení. Ale žádný já tam nenajdeme. To je světská mysl. Mysl, která je dominovaná formacemi vůle. No a pokud nejdeme nad svět, no tak my jinou mysl nepoznáme. A protože jinou mysl nepoznáme, my tak si představujeme, že svět je to, jak se nám jeví. Jak se jeví komu? Jak se jeví ego? No to je ten velký omení. V podstatě yoga vysvětluje stejný princip, jenomže ho vysvětluje jinak. Výhoda nedualistického přístupu je, že realita je jedna, ale dvě reality je tež. Buddhismus jasně vysvětluje, veškeré reality jsou jenom prostředky k poznání jedné reality. Stejný princip máme, máme i ve Vedantě. No a tak, jestliže tyto tři těla, mentální tělo, fyzické tělo a tělo dechu splinou v jeden celé, objeví se jasný obraz dechu. Jasný obraz dechu, na který my můžeme položit mysl. Jestliže se objeví jasný obraz dechu, na který my můžeme položit mysl, můžeme pak zjemňovat dech v hlubších a hlubších stavech samády. Čili toto pocitování celého těla je příprava na to, aby jsme ve stavu samády zjemňovali, zjemňovali, zjemňovali dech až úplně mizí. Hm? No a teď v rámci tohoto textu ovšem my nemáme jen jako objekt nádech a výdech, my máme jako objekt mezi dech. Jestliže naše pozornost zůstává u mezidechu, automaticky naše pozornost, jelikož nemáme nádech a výdech, naše pozornost zůstává u celého těla. Protože kde sídlí mysl? V těle. Ne v jedné části těla, ale v celém těle. Jestliže ty buňky nejsou propojeny nervami, no tak my, tak nemůžou fungovat. Je to tak? No a mysl sídlí v celém těle. Ale tajemství mysli je, to můžete sami, proto ta jednobodovost mysli je tak důležitá. Kam vedeme mysl, tam vedeme pránu. Jestliže máme dobrou koncentraci, koncentrujeme se na konec prstu, tak tam ucítíme vibraci. Jestliže se soustředíme na je, koleno, tak cítíme vibraci v koleně. Jestliže se soustředíme na tvář, cítíme vibraci na tváři. Jestliže se je, soustředíme na čelo, cítíme vibraci na čelu, na čele. A to je důležitost koncentrace. Koncentrace je fokus, který díky tomu fokusu my jako lupa, jako mikroskop, my zvětšujeme a zjasňujeme objekt. To je důležité pochopit. To je klenot koncentrace. Proto bez koncentrace my si ten objekt neujasníme. Jedině, když máme koncentraci, vznikne jasný objekt. Protože jednobodovo zmysli objekt prosvítí A pak my ho můžeme zkoumat efektivně. Jestliže koncentrace ten objekt neprosvítí, my ho nemůžeme zkoumat efektivně. Jestli ho nezvětší, my ho nemůžeme zkoumat efektivně. A jak můžeme zkoumat ten objekt efektivně? Jedině když máme... Ne, Nějaký, nějakou metodu. Proto texty jasně ukazují. Šamatu my se můžeme naučit i sami. Jestliže jsme inteligentní, jestliže čteme opatrně, půjdeme do lesa nebo do jeskyně nebo tady k Honzovi do kuty a zůstaneme nějaký čas, jestli jestli máme roztěkanou mysl, bude to trvat třeba léta, no a my nakonec se do toho, do té hluboké koncentrace dostaneme, pokud máme píly a jasnou metodu, ale vypasanou nám někdo musí ukázat, aby jsme viděli to a to a to, pak teprve my můžeme projít vědomně těmi objekty, protože když to učitel, proto předpoklad vypasený je, že máme učitele, který těmi objekty prošel, ale ty objekty samozřejmě můžeme vidět i jiným způsobem. To neznamená, že jedno vidění je dogma. A musíme vidět jenom tím způsobem a jiný způsob nedává smysl. To vůbec není dáno, protože my vidíme Jenom to, to je moudrost yogačáry, my vidíme jenom to, co jsme si dali domysly. Co jsme si domysly nedali, my nemůžeme poznat. To už říkal starý Sokrates, to hm? není nic nového. My jenom poznáme to, co jsme si dali domysly. Hm? A když jsme si dali domysli. Správné věci, no tak my můžeme poznat to, co je nadmysl. Když jsme si domysli správné věci, nedali, my nikdy to, co je nadmysl, nemůžeme poznat. Proto je ta metoda tak důležitá. A všechno, co učitel může učit, to jsou nakonec jen metody. Ten meditující je musí realizovat sám. Na to samozřejmě pomůže požehnání. O tom není pochyby, ale každý musí realizovat sám. Proto Buddha učí. Každý se musí stát ostrovem dharmy. Tedy Authentically Experiences znamená prostě vědomně. No a když vědomně zažíváme nádech a výdech, automaticky ty tři těla, jestliže pracujeme na jednom místě, se dají dohromady, jestliže pracujeme s těma mezi dechem, no tak pak... Je to celé tělo, jak taky vysvětluje. Hm? Budeme číst to vysvětlení. Hm? No a pak maga vysvětluje, hm? tady to vysvětlení není, hm? že v případě, že ty tři těla se dají dohromady, hm? vznikne přípravný limita, přípravná přípravný obraz, jestliže ten obraz se upevní, tak bude ugahanimita, jestliže můžeme ten obraz na něj položit mysl a zůstane u něj, no tak to bude patibhaganimita reflektivní obraz. Jestliže získáme Přístupové samágy, nebo první dianu, druhou Diánu, třetí Diánu, čtvrtou Diánu, všechno se odehrává na tom reflektivním obrazu. Bez toho reflektivního obrazu, podle učení Vysudymagy, my nemůžeme se do té Diány dostat. Jestliže pracujeme na D. Samozřejmě je to jiný, jestliže pracujeme na abstraktní věci, jako láska, soucit a tak dále. Na každý pád v vysvětlení yogačáry neexistuje žádná mysl bez obrazu. Aby byl... Když je obraz, tak pak je vnímání. Když není obraz, tak žádné vnímání nemůže být. Když není vnímání, nemůže být ani počítek. Jenomže ten obraz není upevněný účel šamaty, je právě upevnit tento mentální obraz. Jenom mentální vědomí může rozvíjet koncentraci a moudrost. Vizuální vědomí a tak dále nemá tuto schopnost. A vizuální vědomí je jemné vědomí. To vědomí těla, vědomí oka, vědomí, ucha. No to je hrubé vědomí. A tímto vědomím nikdo nikdy se he, k žádné koncentraci a moudrosti nedostá. Ty pět druhů smyslu jsou ovládaný jedným druhem a to je mentální vědomí. Když mentální vědomí stojí, smysly stojí. Když mentální vědomí nestojí, mysly běhají. Když mysli běhají, je neklid. Tento neklid se nazývá Samsara. To je důležité pochopit. Hm? No a když jsme schopni dát ty tři těla dohromady, ať už máme jako objekt tě malou plochu kolem nosu, tam se ty tři těla, těla dají dohromady, nebo když si vezmeme celé tělo, jedná se o stejný princip, tak se mysl upevní na tom mentálním obrazu. Když se upevní na tom mentálním obrazu, no, pak je čtvrté cvičení, nadechuju a vydechuju a zároveň zjemňuji dech. Pokud ty tři těla nejdou dohromady, pokud se nevyteorují jasný mentální z toho dechu, no tak ten dech se nebude vědomě zjemňovat. No a ten dech v přípravní koncentraci bude hrubší, v první diáně bude jemnější, v druhý diáně ještě jemnější, v třetí diáně ještě jemnější, ve čtvrtý diáně už se nedá chytit Aspoň ten hrubý dech. Až jednou se stanete perfektními budhy, snad ani ten jemný dech se nedá chytit. Podle tradice, když budha meditoval, Bohy spadaly stromy vedle něho a nic neslyšel. Že... No ale to je nad naši úroveň. Ale my, aby jsme Uspěli v meditaci nemusíme mít tak vysokou úroveň. Ale aby jsme pochopili meditaci, celá buddhistická kosmologie je určována těmi sférami Diana. A každá Diana má podle zvládnutí, má nižší sféru, střední sféru. A vyšší sféra. Ta vyšší sféra to je plné zvládnutí.